Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik kötőkre ráfér, hogy hallgassátok a hét mesterlövészét. Szerúztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze. A rádiókafén Csonka Bert a kolléganőmmel köszöntelek Titeket, ez a 0629986986-os SMS számon elérhető műsor, amelyben várjuk az észrevételeiteket, meg mindenféle véleményeteket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről beszélgetni fogunk a következő két óra során. A mai adásban drámába hajló fogunk beszélni, és ilyen filmeket fogunk ajánlani nektek, olyan filmeket, amik alapvetően vígjátékok, de valahol a komédia mélyén, valahol a, a az abszurditásnak, vagy a groteszknek, vagy a, az iróniának, vagy a szarkazmusnak, vagy vagy, vagy a, a, a, annak a annak a humornak, amely a, amely a felszínét képezi ezeknek a történeteknek, Valahol a mélyén egy mélységes súlyos dráma húzódik meg. És ezek a filmek többek is, mint a féle egyszerű vígjátékok, de nem, nem egyszerű és nem hétköznapi eszközökkel operáló filmek. Ilyen például a Zélik című amerikai áldokumentum film, amit a Woody ellen írt és rendezett, és játszik. É, egy nagyon különleges filmről van szó, én még én ilyen igényességgel és ilyen, ö, ilyen szabatossággal és ilyen körültekintéssel és ilyen messze menő eszközrendszerrel ö, dokumentumfilmet vagy áldokumentumfilmet készíteni még nem láttam. Tehát amit itt, itt felvonultat ez a film, egy, ö, egy ö, fiktív koncepciónak a dokumentumfilm viteléhez, hogy ahhoz, hogy hogy azt legyen képes állítani a számunkra, hogy mindez egy megtörtént eset, holott valójában Woody allen az, az az szüleménye, az, az tényleg páratlan. És minden elemében meggyőző. Tehát, hogyha a soha életünkben nem hallottunk Woody ha soha életünkben nem hallottunk a pszichológiáról, akkor, akkor simán, vagy nem tudunk róla sokat, akkor akár simán be is nyalhatjuk ezt a sztorit. Persze tele van számos abszurd elemmel, ami direkt be arra szolgál, hogy röhög rajta, de stilárisan az is úgy vannak elkészítve, mint ahogyan egy ilyen dokumentumfilmbe belepasszol. Igen, hát a magyarokra eléggé jellemző az, hogy szeretnek nevetni azon a tragédián, ami velük történik. Biztos meg is kellett tanulnunk a történelem során, hogy ez a filmcsokor, ez a négy film teli lesz humorral, de tragédiával is, és azt hiszem, hogy ez az irónia sokszor abból adódik csupán, hogy őszinték vagyunk, őszinte szavak hangzanak el, és ez a legmeglepőbb. És például az elégben is ez történik, hogy so sok olyan dolgot hallunk kimondva, ami a mi életünkben is megtörténik, és rólunk is szól, meghökkent, és egészen őszinte, de kénytelenek vagyunk nevetni rajta. Ki volt ez a Leonard Zelig, aki szemlátomást, eltérő benyomást keltett mindenkiben? Annyit lehetett tudni róla, hogy apja egy Maurice Zelig nevű jiddisszínész volt, akinek a Szent Ivániai álom ortodox változatában nyújtott pukkalakítása hűvös fogadtatásra talált. Az idősebb Zelig második házassága szüntelen heves veszekedések közepette zajlik. Olyannyira, hogy habár bár egy csarnok fölött laknak, csendháborítás miatt a csarnok tulajdonosa emel panaszt. Gyerekkorában Leonárdot gyakran érik antiszemita támadások. Szülei, akik eleve őt hibáztatják mindenért, csatlakoznak az antiszemitákhoz. Büntetésből nem egyszer bezárják egy sötét szekrénybe. Ha nagyon mérgesek rá, ők is bemásznak után. Valálos ágyán, moritz Zelig azzal búcsúzik fiától, hogy az élet gyötrő, kusza Tanácsként pedig csupán annyit mond, hogy tartson készenlétben egy erős kötelet. Ám míg Jack bátyja összeroppan idegileg, rúsznővére pedig bolti szarka és alkoholista lesz, Leonard Zelig szemlátomást megtalálja helyét a világban. A jelek szerint beilleszkedett. És ekkor hirtelen különös változás áll beviselkedésében. A Zelig jelenség bűvkörébe került Fletcher doktornő egy sor kísérletet folytat. Ezekre megfigyelőként szkeptikus főnökeit is meghívja. Az orvosok között Zelig tökéletes pszichiáterré válik. Mikor két francia vendéget vezetnek be, Zelik hozzájuk hasonul és jól megérteti velük magát franciául. Egy kínai férfi társaságában keleties vonások ütköznek ki rajta. Ekkor már a sajtó is fog, és a és olvasók nyomban rávetik magukat az új csemegére. Leonard Zelig a holokauszt előtti úgymond kozmopolita zsidó prototípusa. Az, aki nagyon, de nagyon szeretne asszimilálódni, nagyon, de nagyon szeretne feloldódni mindabban, ami körülveszi, igazából nem köti őt semmi a saját identitásához, nem akarja megőrizni a gyökereit, sőt el akarja felejteni mindezeket a gyökereit. Igazából a személyiségének a mélyén egy nagy amnézia van. Amire megfelelési kényszerből szőtt háló vetül, és ez a háló az, ami elárnyi, leárnyékolja, elfüggönyzi az ő valódi személyiségét, ami ki tudja milyen. Talán nincs is neki, talán úgy kell majd felépíteni a semmiből. Egy valami biztos, hogy, hogy a megfelelési kényszer az olyan mérvű, az ő meggyőződése, hogy, hogy őt önmagáért, saját magáért nem lehet szeretni, ezért ő neki minden helyzetben igazodnia kell a környezetéhez, és fel kell vennie annak a jellegzetességeit, ez olyan mértékű, hogy már testi tüneteket is mutat. E, ami hát egy a pszichológia ismeretében, meg a neurológia ismeretében nyilvánvalóan egy abszurd, de mindenféleképpen egy nagyon humoros, egy nagyon látványos és egy, egy nagyon filmvászonra kívánkozó jelenség. Szinte ezt a filmvászon csak így lehet mutatni, hogy, hogy látványos lesz, tehát ő átváltozik tulajdonképpen, de azért a ma embere ugye az üzenet ebből a filmből az az, hogy lehet, hogy mi nem változunk át akár feketévé, vagy elhízott emberé, de a véleménye, véleményünk talán ugyanígy asszimilálódik, ugyanígy változik, ahogy bekerülünk különböző csoportokba. Van saját véleményünk, vajon vagy magunk is ebben a gyökertelenségben szenvedünk, nem amnézi hanem egyszerűen nekünk már nincsenek gyökereink, úgyhogy nagyon nehéz kitalálni azt, hogy valójában kik is vagyunk mi. Én, én a magam részéről, hogyha magamat kéne diagnosztizálni, inkább anti vagyok, vagyis minden helyzetben ellen kell tartanom, minden helyzetben ellen kell állnom, ellen, ellen kell mondanom, mert minden áron fel kell mutatnom valamit vagy valakit, aki nem olyan, már pedig... Tehát eh, nyilván anti -zélik, zélik vagy most is, hiszen ellen kell valamit ennek. Valamit, val, val, val, most is ez történt. Valamiért kompenzálnom kell, az biztos. Az, az, az ami, az, ami a, a, a Leonard Zéliget jellemzi, ami nagyon jellemzi, hogy... Hogy, hogy mindennél jobban meg akar felelni, mindennél jobban el akar tűnni, fel akar oldódni. Nem tudja igazán, hogy mi az, ami, ami egy embert szerethetővé tesz. Ő Ma magában azonosítani ezt nem tudja, hanem azt gondolja, hogy neki minden helyzetben teljesíteni kell. Teljesítenie kell valamit, megfigyeli az adott közösségeknek a kohéziós elemeit. És azokat a kohéziós elemeket, azokat önmagára alkalmazza. De mint egy alatt, Tehát, hogy ő, ö, az, ő, az, ő, az ő pszichológiájában ez a folyamat nem tudatos, hanem, hanem teljesen tudattalan. Végül is egy randin is ez történik. Szerintem mindannyian átértük már ezt a helyzetet, amikor felmérjük, hogy hogyan mutathatnánk a, jobb, a jobbik arcunkat, és akkor an, an szerint elkezdünk működni. Azért, hát, hogyha, hogyha jobbikossal randizol, akkor nyilván. Hát... Show chameleon, take a test, or slow chameleon, chameleon, chameleon days, everybody. van legyártva ez a film. Tehát ilyen dalokat írtak a filmhez az adott kor stílusában. Nagyon-nagyon jó. Elképesztő. Legyártottak, Leonard Zelig, babákat, Leonard zelig, kultstartókat, társas játékot, millió és egy. Ja, woody Allen ehhez a filmhez, ez az 1983-as filmhez legyártott egy 1935-ös, The Changing Man című filmet, ami Leonard Zeligről szól, szóló játékfilm, természetesen ennek csak azokat a részleteit, amelyek bekerültek az elik című áldokumentumfilmbe, tehát valami félelmetes arzenállal, zenei arzenállal, képi arzenállal készült fel erre. Tehát ez egy, ez egy a végletekig kidolgozott ö, szemfényvesztés. Ez a film. Igazából egy hasonló áldokumentum film, mint a Woody a nagyon korai és meglehetősen népszerű filmje a Fogdapénzt és fúsz, de százszor átgondoltabb, kidolgozottabb, érettebb. Már nem a gegekre, meg a börleszkre utazik elsősorban, hanem egy egy meglehetősen abszurd, mély, filo, mély pszichológiai ö, és, és filozófiai ö, nézetrendszert sugal, vagy ad át. És, és emellett pedig, pedig, hát nem nélkülözi a humort, de elsőrendűen egy, egy nagyon... Jellemző, a társadalomra széles körben jellemző, vagy az, az, az emberek pszichológiájára széles körben jellemző jelenséget visz végletekig, de nagyon nagy következetességgel. Tehát itt a tragédia. Itt jön el az a, tulajdonképpen az egész történetben a, az a tragédia ennek, az a sokarcú embernek a tragédiája, hogy mindenki meg mindenkivel meg szerettetni magát, de közben senki sem szeret, szereti igazán. There's a brand new dance come up the river Just jerk your head and shake your liver You'll do the chameleon Photo do, -do, -do, -do, do make a face that's like a lizard And feel that feet down in your gizzard You'll do the chameleon <coughs> Stick up your tongue the wave the reptiles do Trying to catch a fly Inflate your lung like big crocodiles do terápiás love story. Ez a film, Leonard Zelig, a Kameleon ember és dr. Judora Fletcher az ő doktornője között, akiket a Woody Allen és a Woody Allen akkori felesége, ami a Ferro játszanak. Judora Fletcher nagyon nagy empátiát mutat Zéli iránt, mert talán ő az egyetlen, aki meglátja benne a lehetőségét egy embernek. Tehát nem, egy, nem egy, egy látszatnak, nem egy maszknak, nem egy, nem egy relációs pontnak, vagy egy igazodási kényszernek, hanem valaminek, ami most még nem látszik, de, de Judora Fletcher doktornő nagyon nagy elánnal próbálja előásni Zélig tudatának a, a mélyéről, vagy a tudattalannyából azt a bizonyos személyiséget, aki ő majd egyszer, valamikor válhat. De elsős, először a doktorként közelít, és aztán végül is a nő gyógyítja meg mégis az éliget. Tehát amíg próbálkozik doktorként hozzáállni, addig nincs siker semmi, viszont amikor nőként közelít, akkor elindul valami. Meg amikor azt tanúsítja e, -e felé az ember felé, hogy ő szereti őt és elfogadja, annak ellenére, hogy nem doktor. Sőt, hogy komolyan veszi. Tehát, hogy komolyan veszi. Elkezdi komolyan menni, a Feldmár András mondott nagyon divatos név ugye most, a, a, a mi századunkban, mert ő, ő mondja azt, hogy a legfontosabb, hogyha komolyan veszed a, a barátodat, barátodat bármilyen, bármilyen ismerősödet, és ő, ugyanezt csinálja a Judóra, hogy egyszerűen amit mond, az élig neki, azt, azt ő komolyan messzi, azt elhiszi. Hát a fel igazából azt mondja, hogy annak, akinek vannak barátai, és képes a barátaival őszinte beszélgetésekre, annak nincsen szüksége pszichológusra, vagy pszichiáterre. Igen. Hát igen, itt is valami ilyesmiről van szó, elmosódik a határa, a páciens és az orvos, valamint a barát, szerető szerelmes pár, hát között. aztán összemosódik. Igen, a, itt a lényeg mégis az, ahogyan dr. Fletcher megtöri Leonárd Zelig ellenállását. Ugye ő, őt nem lehet e, hipnózisba vinni, mert olyan keményen áll ellen, ugyanis a doktornő jelenlétében Leonard doktorá változik, tehát ő is orvos, és mint orvos őt nem fogják semmilyen miféle orvos pszichológizálni, az maximum egy kollega, akivel konzíliumot tarthat. E, viszont abban a pillanatban, hogy Fletcher doktornő úgy áll hozzá Leonárthoz, hogy doktor úr legyen szíves segítsen, a Mobidik című könyvet én nem is olvastam, de társaságban mindig úgy hivatkozok rá, mintha olvastam volna, mert félek, hogy lelepleződöm, félek, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy azt fogják gondolni rólam, hogy műveletlen vagyok. És ebben a pillanatban Leonard Zelignek az, eh, nincs más lehetősége, mint hogy azzal a valakivel azonosuljon, aki ő maga valójában, és abban a pillanatban lemállik róla az összes hagymahéj, abban a pillanatban lemállik róla minden maszk és minden szerep, és akkor, akkor abban az uhanásban tudja, tudja őt hipnózisba vinni a doktornő. Hát ez valóban bravúros, eh, nagyon eh, nagy pszichoanalitikus igényességgel gyártotta ezt a koncepciót a Hollywood tártkarokkal és szerződési ajánlattal fogadja. Clara Bow meghívja magához hétvégére, a lelkére kötve, hogy hozza magával minden figuráját. chicago Jack Dempsey, a nehéz súlyú boxbajnok bóckozik edzés közben Zeliggel. Washingtonban az Egyesült Államok két egymás követő elnökének Kulicsnak és Hoovernek is bemutatják. Franciaországban is ünneplik. Ő a Párizsi mulatók körülrajongott sztárja. Élvonalbeli francia értelmiségiek is kegyeikbe fogadják, benne látván ki ennek ki, annak ki, mindennek a szimbólumát. Rabbivá változása oly meggyőző, hogy egyesek az ördögszigetre szigetre akarnák deportálni. A Josephine Baker saját verziójában adja elő a Kameleon táncot. Zeligről azt mondja baráti körben, hogy bámulatos, csak egy kicsit gyámoltalan. Hasonló a film, mint a Forrest Gump. Leonard Zelig mindenkivel találkozik a híreség és elképzelhető. Csak míg a Forrest Gump... Már a komputer már animáció korában született, ezért, ezért a Tom hanks oda lehetett montirozni a Kennedy mellé. Itt viszont színészekkel játszhatja el Woody Allen, például Adolf Hitlert vagy oly sok más hírességet, nagyon-nagyon hasonlóan kinéző színészekkel, amit aztán olyan technikával forgat le, mintha a 20-as években készült volna a film. A megtévesztésig hihető. Hogyha, hogyha hinni akarunk benne, igazából ez, ne, ennek, ez nem egy átverős áldokumentumfilm, tehát ennek nem az a célja, hogy átverjen minket, hanem hogy egy mindannyiunk által jól ismert formátum keretei közt adjon át egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató, de ugyanakkor nagyon szívszorító koncepciót. A 20-as éveknek a világába ö, lett beleágyazva ez a történet, abban a 20-as években, ami ugye a Scott Fitzgeraldnak, őt nagyon-nagyon gyakran emlegeti a narrátor a, a film során, ez az, a, ez az a világ, amit a nagy gatsby ismerhetünk. Tehát ez a, ez a nagyon prosperáló, nagyon felelőtlen és a közelgő háborúról még mit sem sejtő világ. Hát remélem, hogy ez utolsó kijelentésed nem igaz, de nagyon hasonló a, a mi világunkra. Úgyhogy azért lehet, hogy ez a választás ott van különben a a nagygezminek akár a rimékje is lehet, tehát más, másik oldalról igen, közelítve. Igen, csak ma nem, ma nem születhetne olyan Leonard Zelig mint, mint akkor, hiszen a, a mazsidója, tehát a holokauszt utáni zsidó már egy nagyon-nagyon kemény, hát sok esetben nagyon-nagyon beteg identitást hordoz, de, de a... a egy, egy holokauszt, holokauszt utáni zsidó számára sokkal, de sokkal nehezebb a, az asszimilációs kényszertársa de mint egy holokausztot Aha, megelőző tehát, zsidó van számára. Meg már a, a holokauszt hogy képest, zsidó. Igen, képest, igen, vagy, igen. Ta, vagy tagadnia kell, vagy igen, állítania kell, kell, de mindenképpen külkeményen valami, viszonyulnia igen, kell igen. a dologhoz. Ez a holokauszt előtt még nem létezett. Tehát ez, ez, ez, ez egy igazán holokauszt előtti ilyen diasporás koncepció a Woody ellen részéről, és talán nem véletlen, hogy abba a világba helyezte. A fehér szoba berendezését gondosan megválogatják, hogy a lehető legmegnyugtatóbb legyen. Kis dolgozó ez Fletcher doktornő házában. A falakra a kellő világosságot biztosítandó ormódlan fényképészlámpák kerülnek. A mikrofonokat körültekintően elrejtik. A kamera egy ablak mögött működik, így viszonylag kevéssé zavar. Csupán a motorzúgás jelent némi problémát, de egy takaróval meg egyéb kéznél lévő textiliákkal ez is tompítható. E szűkös megfigyelőállásból fogja rögzíteni Paul Dögé a híres fehér szobai üléseket, a pszichoterápia történetének jelentős dokumentumait. A híres fehér szobai ülések. Tehát ez a, ez a, ez a legenda gyártás is úgy a hivatkozik saját magára, a saját maga által létrehozott legendára, úgy hivatkozik vissza, mint amiről, és akkor mindenkinek az az élmény, hogy tényleg ezek a, ezek a fehér szobai ülések, a híres fehér erről már hallottam val valahol, ez a, a pszichológiának igen, ez nagy mérföldköve volt a hír. Tehát ez előhozza bárkiből a Leonard Zeliget. Persze, hogy hallottam a híres fehér szobai ülésekről. Ez a narráció, ez nagyon kom különben, ahogy ez a sem, semleges hang elmeséli nekünk ezt a ö, hatalmas történetet, egy, egy kívülálló, ez is nagyon jellemző, hogy akkor, a, abban a korban mindig volt egy külső szemlélő, aki tudta a frankot, amihez képest, és elmesélte akárkinek az életét marha érdekesen, hiszen hogyha ez a szem rávilágít, ránéz egyetlen egy életre, és ilyen hangon meséli el azokat a hétköznapi történéseket, már is egy ilyen referenciapont lesz, és nagyon érdekes tud lenni. Nagyon font legalábbis a film értelmezése során, hogy tisztázzuk, hogy mi is a személyiség, mi is a személyiségnek a magva. Létezik-e ilyen? Valójában a személyiségünk azok, az nem, vajon nem, nem -e minden, minden egyes, minket ért sérelemre adott válaszreakcióból épül fel. Tehát ér minket egy sérelem, mondjuk, Hozzáérünk a forró platnihoz, megégetjük a kezünket. Innentől kezdve a piros szín ki fogja váltani bennünk a forró égető érzésnek a benyomását, és születik bennünk egy gátlás. És minden egyes ilyen gátlás, persze ennél szinte csak súlyosabb gátlásokat ö, alakít ki az ember, vagy súlyosabb ö, sérelmeket szenvedel, de minden ilyen gátlás hozzáépít egy-egy téglát a személyiségünknek a, a, a falához és e mögé, ezek mögé a falak mögé e, próbálunk rejtőzni, ezek mögé a falak mögé próbáljuk építeni a, a, a saját belső valónkat, de hogy létezik-e ilyen valójában? Tehát, hogy a, vajon a a falon belül lévő én az nem ugyanilyen falakból áll össze? Létezik-e konzisztenciája a személyiségnek? Én különben a sérelemmel nem értek egyet, mert inkább úgy, ért, úgy érzem, hogy ha egy kérdés elérkezik hozzánk, van-e kérdés, van-e kérdező, van-e olyan, akit, akit érdekel, hogy én mit gondolok. Nem kell sérelemnek, nem kell ennek rossznak lenni. Egy jó, jó élmény az, hogy finom a fagyi, és a mondjuk az rózsaszín volt, akkor ugyanúgy a rózsaszín szín felhozhatja bennem azt a jó élményt, és ugyanúgy a személyiségem része az, hogy jó dolgok történtek velem. De amit gondolsz arról a fagyiról, vagy bármi egyébről, ami a te véleményed, az vajon a te véleményed? Nem arról van szó, hogy te egy válaszreakciót adsz egy téged ért korábbi behatásra, és ennek a, ennek a része az, ennek a, ennek a válaszreakciónak a része az, hogy te most ezt a fagyit finomnak, vagy kevésbé finomnak érzed? Az a, az a saját válaszod, hogyha nyitott vagy a kérdésekre, akkor saját válaszokból állítod össze a, a kérdések, a lényegek, hogy azok bejöhessenek hozzád, és az alapján fogod meghatározni a, a válaszaidat, és te a válasz vagy. Attól függ, attól függ, hogy milyen kérdések érnek az életben, attól függ, hogy milyen ember leszel. Nem akart más, csak hogy szeressék, de ezért a bőréből is kibújt. Írta Scott Fitzgerald. Csak találgatni lehet, mi történt volna, ha már rögtön kezdetben lett volna merse őszintén kimondani, mit gondol. És nem bújik más és más bőrbe. Hiszen végül is nem a többség elismerése, hanem egyetlen nő szeretete változtatta meg az életét. dx kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Csonka Bertával kaptunk SMS-t. Kedves Robi, Bertával vagyok, e vagytok egyek. Értelem és érzelem írja nekünk ácsmester, És egy ilyen csókos sz szmájlit küld nekünk. ez ki is a ez, ide, ja, ez igazán, azt se tudom, hogy mit mondja. Na, kedvenc, megkér megkérdem a az én, megkérdeztem a rabitól az élet értelmét, ő megmondta, de Héberül mondta. Nem, Nem tudok Héberül, erre ő 600 dollárt akart Igen. <gül> nagyon jó. És a ez. ez, ez <gül> igen, ő, nagyon ő nagyon ő ezt a tehát hogy igazából volt, ott, ott folytodott tehát ezek voltak az ő traumái. De ez vi, nagyon vicces, amilyen iróniával reflektál ezekre a, ezekre a, a pszichológiai traumákra, tulajdonképpen önmagára a Woody elemmer, hogy ő az, aki ezekben tocsog az egész karrierje során mindvégig. Ö, hogy is fogalmazzak? Mi a konzisztenciája az embernek? Mert én attól félek, hogy az ember valójában egy hagyma. A hagyma az köztudottan olyan, hogy nincs szabály arra, hogy mikor van a hagyma megpucolva. Tehát igazából a hagyma akkor van megpucolva, hogyha lehántottuk a héját. De hát a hagyma az héjakból áll. Az továbbra is héjakból áll. Addig pucolhatod a hagymát, amíg aztán nem lesz hagymád, csak héjad lesz, aztán dobhatod ki az egészet. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az emberi személyiség az, az védekező és hárító mechanizmusoknak az egymásra rakódásából épül fel. És hogyha egy bizonyos pontnál tovább háncsolod le az ember maszkjait, akkor a végén ott találsz a mélyén egy majmot. Egy majmot, amelyik leginkább szexelni akar, enni akar, és, és üvölt, hogy ő a, a, a vezérmajom, maximum. Tehát ennyi. Tehát, igazából ez a zélig, ez, a ez egy nagyon-nagyon fontos metafora. Mindannyiunkra. Tulajdonképpen az emberi alkatra. Semmi más nem vagyunk mi, csak a környezetünkre való reflexió, vagy a környezetünknek való, való megfelelésnek a a reflexiója, vagy a megfelelés iránti reflexió, vagy a környezetünknek való meg nem felelés iránti reflexió. Tehát vagy az éliget akarjuk előásni magunkból, vagy az éliget akarjuk elfolytani magunkba. De, de valójában semmi más nem vagyunk. A zélig az csak azért olyanabb vagy másabb, mint amilyenek mi vagyunk, mert ő szélsőségesen, szélsőségesen őszintén teszi ezt, és testi tünetekkel meg, ö, megverve. Jó, de ez a hagyma, hogy visszatérjek még hogy az elejére, amit mondtál, mert elég, elég végig lehántoltad ezt a gondolatmenetet, úgyhogy menjünk oda a hagymához. A hagyma, az ki is nő egyszer, az abból egy tehát a, a maga rétegeit kifejleszti, ezeket a maszkokat maga megválogatja. Ugye a hatásokra reagál, és hatásokra alakul, és lesz, lesz egyszer egy olyan szép nagy amit lehet, hogy nem kell meghámozni. Le, na erről van szó, hogy lehet, hogy nem is kell meghámozni, hanem el kell fogadni, hogy igen. Ezek a sérülések, ezek a defektusok De nem amelyek, csak defektusok, hanem örömök és jó behatások amelyek, és a többi. Hát, tehát és példaképek Én meg azt gondolom, hogy a jó behatások, azok nem nem ilyen módon formálják az ember személyiséget a, a, a jó behatások A jó behatások, Berta, azok mindig megerősítenek téged abban, amilyen vagy Abból nem változol Nem, választhatok mindig a... gyerekként, amikor válogattam a maszkokat, akkor kiválasztok példaképeket, és olyan szeretnék majd lenni és aztán olyanná válok. És az ugyanúgy a hagyma része? A hagymám része? Igen. Szóval a nagyon-nagyon a nagy pszichológiai alkímia az az, hogy megtaláld azt a pontot, ameddig érdemes a hagymát hámozni, és ahol abba kell hagyni, és azt lehet mondani, hogy na most van egy hagymám, ezt most megeszem. Ez most hagyma. Tehát, mert mag az nincs. Tehát magot nem fogsz találni soha, nincs a közepén. A hagyma a semmi köré épül, a semmi köré rétegződik, pont úgy, mint az emberi psziché. A lélek a magja ennek, de a lélek az nem hozzáférhető, a lélek az nem felboncolható. a lélek az valamiféle isteni rész, és ha tudományosan vizsgáljuk, akkor nincs. Tehát tudományosan nem fogjuk tudni megragadni, soha se hogyan. És ezért igazából nincsen semmi más dolgunk, mint hogy arra koncentráljunk, hogy az, amilyenek vagyunk, az az segít-e minket az életünkben, vagy akadályoz-e? És nem, nem, és hogy mondjam, ebbe, ennek az egésznek a felboncolásába nem az öncélúság szenvedélyével belemenni, mert akkor, mert akkor egész biztosan semmi hagyma nem marad a végére. Hát, nem azért... funkció, hanem funkció, megőrizni a funkciót. Figyelj, Robi, az a durva, hogy az, ennek a hagymás kérdésnek szerintem ilyen 30x, 30 pár éves korig el kéne, dö, el, el kéne dönteni, hogy akkor most boncolunk, vagy nem boncolunk, utána már van az a hagyma, és akkor arra kéne törekedni, hogy ezzel a hagymával éljük a legboldogabban az életünket. Nem össze-vissza boncolgatni. Addig kellene olyan barátokkal együtt lenni, akik segítenek a boncolgatásból, akik segítenek a növekedésben, aztán amikor pedig azt mondjuk, hogy na jó van, itt van a hagyma, persze még kaphatok hozzá, de akkor már, már inkább csak élvezzük azt. Lehet, hogy egy kicsit euh, rohadt már az a hagyma bizonyos helyeken, lehet, hogy egy, egy kicsit életlen más helyeken, de akkor már inkább úgy érdemes, hogy, hogy azt élvezzen, és csípjen, és könnyeket okozzon az a hagyma, de, de igazi legyen. Akinek pedig nincsenek barátai, azt szerezhet magának az élig című film segítségével, főleg, hogy elmegy terápiába, az járjon orvoshoz, és akkor majd talán meggyógyul és lesznek barátai, de a legjobban azt teszi, hogyha körülnéz a környezetében, megfigyeli azokat az embereket, akik jól barátkoznak egymással, és megvizsgálja azt, hogy bennük mi a közös, és próbáljon meg találni magában valahonnan valami hasonlót, és igazodjon egy kicsit hozzájuk, hát ha őt is szeretni fogják, ez a Leonard Zellig recept. Én erre a filmre, hát, egy kilences simán adok, mert hogy ez, ez a film, ez formabontó, ez a film, ez vicces, szellemes, és a leg... A, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a legjobb formája a Woody ellennek azt lehet mondani. Tehát, hogy ez, ez igen, ez a legjava annak, ami a Woody Allen-ből kijönni tud. Tízes. Na, hát, ez, ez egy nagyfokú elégedettség a részünkről, és ezt csak fokozni tudjuk, amikor az Isten Hozta Mister című filmre reflektálunk, ugyanis... Ez a film megint egy kis pszichológiai tanulmány, de sokkal inkább társadalmi, mint az élik. Tehát ez most nem csak a hősről szól, hanem főleg a hős úgy funkcionál, mint egy tükör, akiben, hogyha belenéz a környezete, akkor megláthatja saját magát, de olyan pőrén és olyan mesztelnül, amilyen a király abban a bizonyos uh, Andersen mesében. Az Andersen mese a király, amikor mesztelen, ugye? Nem, majd ezt megírják a kedves hallgatók. 0629986986 Szóval azt mondja Ben, hogy nem szabad kihagyni ezt a szanszat. Semmi szín alatt elmegom. Egyetért bennel kertész úr vagy gondolja, hogy elősegíthetjük a fejlődést. Átmeneti intézkedésekkel is. Amennyiben a gyökerek nem károsodtak, addig nincs baj. És nem is lesz baj a kertben. A kertben? Igen. Egy kertben megvan a fejlődés ideje. Előbb jön a tavasz és a nyár. De aztán jön utána az ősz és a tél is. Utána viszont megint a tavasz és nyár. Tavasz és nyár? Igen. Meg ősz és tél? Igen. Én azt hiszem, hogy okos ifjú barátunk arról beszél, hogy bár elfogadjuk a természet elkerülhetetlen évszakváltásait, de felháborítanak minket a gazdasági évszakváltásait. Igen. Lesz majd fejlődés tavasszal. Igen. <gül> Na, mondhatom kertész úr, ilyen üdítően optimista kijelentést már nagyon rég nem hallottam. Gratulálok a jó eszéhez Ez kéne a Kapitóliumon. Peter Sellersnek a jóformán utolsó filmjéről beszélünk, még két, két filmben játszott ezt követően, de hát tulajdonképpen ez Peter Sellers igazi búcsúja. A, az, hogy mekkora színész, hogy mekkora zseni. Az az nagyon jól eh, látható, nagyon jól eh, eh, érezhető ebben a filmnek a megtekintése során. De nem lehet véletlen, hogy a Stanley Kubrick szabályosan szerelmes volt a Peter Sellersbe, és ahova csak lehetett beemelte, abban már pedig a Stanley Kubricknál jobb referencia azt gondolom, hogy nem kell. A film aranypálmát nyert 1980-ban, vagyis a Kányi nagy Díjat, és ezen kívül diak tömegeit, Peter Sellers Chance a kertész szerepében, aki egy szerencsétlen, véletlen folytán egy nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon nagy befolyású üzletembernek a vendége lesz, és egy villámkarrier veszi kezdetét, amelynek során hát a, a, a amelynek tulajdonképpen a végállomása az amerikai elnöki cím nyilván itt is megjelenik különben milyen durva, hogy ezeknél filmeknél, ugye a Forrest Gumpnál is a Forrest Gumpnál is meg a zenigben is egyébként az eléggel kapcsolatban amit nem említettem, és ami szintén egy nagyon-nagyon érdekes dolog hogy létezik olyan, hogy Zélig Effektus. Ez egy pszichológiai tünetegyüttes, vagyis egy betegség, amelyet a filmet követően diagnosztizáltak, és erről a filmes karakterről kapta a oh my nevét, Zeligről, igen. igen. <laughs> és, és, és ez egy létező pszichológiai állapot, amelynek során a beilleszkedési kényszerrel megvert beteg, az a környezetéhez igazodik minden lehetséges És itt ez zavarja? Ö, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Egy zélig effektusos soha nem fog elmenni orvoshoz, hogy doktor úr segítsen, én zélig effektusos vagy, olyan, beteg vagyok, vagy nekem pr problémáim vannak, ő, ő ezt a megoldást találta Sperc. a problémát. a én többen Csak, majdnak, csak hát nagyon gyakran leleplezik, mint impostort és akkor ilyen módon kerülnek ezek Aha. osztályra, Aha. és aztán ott diagnosztizálják őket minzélig effektusosakat. Nagy kérdés, hogyha nincs a film, akkor most ilyen módon ö, diagnosztizálnák- -e ezeket a betegeket, vagy sem, minden esetre nagyon beszédes, hogy ezt a nevet kaptál. tulajdonképpen Woody jelen kitalált egy betegséget, amely már akkor is létezett, amikor még ki találta. Ö Hát igen, nagy kérdés, hogy úgy jönnek létre a betegségek, hogy mi diagnosztizáljuk őket és neveket adunk nekik, ez elég ijesztő hangzik. Hát minden, minden esetre, esetre a, a, a művészetnek elég jó szerepe ez. Hát úgy tűnik. Azt kell tudni erről, erről a csáncról, erről, erről a bizonyos kertészről, akit, akit Peter Sellers játszik, hogy ez egy imbecilis figura. Ez egy szerencsétlen, fogyatékos, értelmi fogyatékos fickó, Analfabéta. Aki hát teljesen analfabéta, igazából nincsen, nem, hogy iratai nincsenek, neki vezetékneves nincsen. Tehát, úgy ő, ő Chance. Csak amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy ő Chance a kertész, és mivel, hogy nagyon köhög, mert életében először iszik alkoholt, mert kér valamit inni, már szomja, és valami piát kap, és, és akkor úgy értik, hogy ő Chance kertész, vagyis ez úgy hangzik eredetiben, hogy Chance the Gardener, és, és ezt úgy értik, hogy Chance Gardener, és és onnantól kezdve így van jelen, ekként van jelen, azt kell tudni, hogy ez az ember, ez maga egy rosszak teszt. Egy emberi rosszak teszt. Ugye az úgy mozgósítja a tudattalanodat, rosszak teszt, hogy amikor rátekintesz, akkor az egy tintapaca. És ö, általában úgy van megcsinálva, hogy egy ilyen szimmetrikus tintapaca, hogy azt láthatsz bele, azt vetíthetsz rá, amit akarsz. Tulajdonképpen az emberi psziché az így működik. És sokszor felvetődött már, akár ennek a műsornak a folyamán is felvetődött korábban, hogy mi az emberi tudat, vetítőgép vagy kamera. Hogyha fölnéztek az égre, hogyan azt tette Amelipulen, az Amelipulen csodálatos életeszi filmben felhőket láttok, akkor azokban a felhőkben könnyen beleláttok egy mackót, vagy egy kiskutyát, ahogyan aztán elítette a filmben. Vajon ott van az a kutya, ott van az a maszkó, Nyilvánvalóan nincs, de kétségkívül ott van a felhő. Ugyanúgy, ahogy ott van a rossag teszt, rossag teszt nélkül nem lenne ott a denevér, a nem tudom én pillangó. a vagy, vagy, leginkább valamilyen szexuális aktus maradjunk ebben. Neked <laughs> ne, számodra. <laughs> Nem ne, ne csak az én számomra attól tartom. 06, pillangó. 98, 6, 9, Bertának kiskutya. pillangó, Bertának pillangó. <laughs> szóval. Eh, valahogy így működik a valóság is, hogy igenis van felhő, de nincs kis kutya. Tehát így így van ez valahogy. Igenis létezik valóság, egy örvény aminek nincsen alag, nincsenek alakzatai, a fogalmaink által vetítünk rá alakzatokat. Tehát arra a kérdésre, hogy vajon a tudat az, az vetítőgép vagy kamera, arra a kérdésre a jogos válasz azt gondolom, hogy csak az, hogy mindkettő. Hiszen felhők nélkül nem tudsz vetíteni, de pusztán a felhőkből semmi értelmes nem áll össze. Ahhoz a tudatot kell, hogy, az, hogy arra vetíteni tudj. Na így működik, e, e, Chance, ez a mi hősünk, ő egy, ő, egy, ő egy emberi rosak teszt és azt látsz bele, és azt hallasz ki a szavaiból, amit igazából akarsz mindenkinek azt, ami neki, neki kell vagy fontos. Igazából a legnagyobb bölcsesség, az a az a, az a az a mélységes, mélyen és tisztán, és pontosan, és finoman leháncsolt emberi értelem. Vagy inkább az értelem mögötti nyers szándék Amely, amely, amely olyan békés és olyan összefüggő ennek a mi hősünk a, a jelenlétében. Igazából a jelenlét. Ez a, a van, fontos. Igen, igen, igen, tehát igen. ő tulajdonképpen meghatároz hatatlan papírok és minden más nyelven vagy más, más kapcsán, ami hivatalos vagy ami a mai világunk alapján ugye egy embert meghatároz úgy, mint egy, egy, egy névjegykártya, egy pozíció, egy, egy útlevél vagy bármi. neki nincs, viszont létezése van, jelenléte van. Pontos Pontos, Being There, ez a cím eredeti szima a filmnek. Hú, de durva. Vagyis jel jelenlét. Jelenlét, jelenlét. ezt jelenti, igen. Ez egy hatalmas film, ez egy kötelező film. Ez az, ez az ember, ez semmihez nem ért, csak a kertészkedéshez, és ha bármiről kérdezik, ő azt kezd mondani, mert ő csak ahhoz ért. Fákat, fákat, metsz kertetás föl, gyomlál, meg, meg, meg, meg ültet, meg, meg, meg mindazt a tevékenységet locsol, és Isten tudja, és ő erről tud beszélni, bármivel kapcsolatban az emberek mögé képesek látni, akár csak egy rosszat tesznek, mögé képesek látni egy, egy, egy ideológiát. Egy világot, egy választ a saját kérdéseikre. És mindenkinek a neki megfelelő választ tudja adni ez az ember, anélkül, hogy egy pillanatig is tudná, hogy bárkinek választ ad bármire. Hiszen, hogy mondjam, ennek az embernek az iq -ja körülbelül egy jól képzett majoméval vetekszik. Tehát egy, igazából egy idomított majom az lehetséges, hogy számos tekintetben felülmúlja ennek az embernek a képességeit. Viszont pont azért, mert az intellektusa nem árnyékolja le a, a, a pszichéjének a... a a legbelső tartalmát. Nem azt mondom, hogy a lelkét, azt mondom, hogy a, hogy a, a az anyiságát, azáltal, azáltal az ő jelenléte valahogy megszenteli mindazt a, mindazt a, a helyzetet, amelyben, amelyben ő előfordul a filmbásznon. Ez alatt a 124 perc alatt a feld már valami ilyesmi barátokat kívánhatott nekünk. Számomra mindig meglepő az olyan ember, mint amilyen ön, aki az elnöknek közeli munkatársa, és mégis sikerült viszonylag ismeretlennek megmaradnia. Igen, meglepő, igen. Igen, de mennyire? Csak hogy az ön névtelensége bizonyára megszűnik a mai nappal. Igen, helyes. Igen. Feltételezem, mivel az elnök idézte önt, hogy ön egyetért az ő gazdasági nézeteivel. Igen. Melyik nézetével? Az elnök egy kerthez hasonlította az ország gazdaságát. És azt állította, hogy a hanyatlás évadja után szükségszerűen bekövetkezik a fejlődés ideje. Igen. Megvan a lehetősége mindennek arra, hogy növekedjék és erősödjék. Sok-sok hely van új fák és új virágok számára a legkülönfélébb fajtáknak. Azt akarja mondani, kertész úr, hogy mindössze egy új évszakot élünk meg a kertben? Igen. Igen. Ö, egy kert sok gondoskodást igényel, és sok szeretetet. Ha megkapja a szerető gondoskodást, minden növekedésnek indul benne. De van, aminek előbb el kell száradnia. Némelyik fa meghall. Jé, a kertész. De mellett, igen, Csánszi kertész. Nem. Nem. Mellett. Ez csak ugyan a kertész. Úgy is beszél. Roppant okosan. És megkapálgatja a virágágyást, kérdezi a kedves a sevesíró. Igen, és ültet, és vet, és arat. és, és néha mec, és nyilván növényvédőszereket is használ. Gyakran? Igen, azt gondolom, hiszen ő egy jó kertész. Komoly kertész. egy, komoly, egy nagyon komoly kertész. A király mesztelen Andersen se. írja a kedves SMS író. Robi, Berta üde színfolt, mindig örülök, ha meghívod. Nagyon köszönöm. Azt írja a kedves SMS író. Örkény meg Woody ellen hatalmas panok lettek volna. Semmi e felől. <gül> é, és azt, azt gondolom, hogy Brozsák, <gül> brozsák, brozsák is Siván elfért volna ebben a, ebben a kis, <gül> kis kompániában. Ö, aztán... É, azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy a, hogy a punci semmi más, mint egy szép pillangó kedves Berta, ezt írja. Jó, é. akkor tényleg itt nagyon kiegészítjük egymást. Igen, úgy tűnik. É, é, szóval ez az ember, ez olyan, mint egy butha, igazából. Csak még buthába buthánál, mert ugye ő aztán úgy mond el mindent a létezésünkről, hogy semmit nem akar mondani, hanem a jelenléte által. Ez. De voltatok már ilyen emberrel, vagy a, a közelében, vagy érezted, te, Robi, neked van ilyen barátod, akinek ezt érzed a jelenlétében? Nekem vannak ilyen barátaim. Nekem nincsenek ilyen barátaim, akiknek ezt érzem a jelenlétében, de szeretnék találkozni ilyen emberekkel, és szeretnék egy kicsit én is ilyen ember lenni, mint ezek az emberek, és azt szeretném, hogyha befogadnának az ilyen emberek maguk közé, és én is olyan lehetnék, mint ők, és akkor, és akkor, akkor szere, szeretnének engem azok az emberek, akik olyanok, és, és én nem de lennék egyszerűen. Hát ilyen bölcsek, és én is szeretnék ilyen bölcs lenni, amilyen ők, és akkor nem haragudnának nem, rám a buta emberek azért, mert. Nem vagyok elég buta, hanem én is olyanok lenn, én, lennénk. rendünk, én meg Ti? Mi, igen, mind? mi mind Robin igen, me? igen, én, hogy én, nem is, én nem is én nem is vagyok. Richard Straussnak az imidjén szól az Aratúsztra című tétele, amely egész konkrétan a 2001-es gyűródüszöja című filmből ismeretes. Ugye azt kell tudni, hogy az mindig ott akkor azokban a pillanatokban csendül fel a filmben, amikor az ember szintet lép. Tehát amikor az ember ember majomból emberré válik, majd aztán emberből csillagember, emberré válik, és itt is nem véletlenül ebben a dramaturgiai helyzetben, Csendül fel, ez a jó kis remixe ennek a számnak, ahol, ahol az ember buthává lépeli elő, vagy hogy fogalmaznak, ember feletti emberré épelő. Miről is szól az, szól az aratuszra, nem arról, hogy az ember meghaladja önmagát és ember felettivé válik? A szónak nem elsősorban abban az értelmében. Szeretnénk é, ezt, ahogyan az Adolf, Hi Adolf, től, Adolf Hitler... Től. Adolf Hitler annak idején ezt értelmezni szerettem volna, hanem találjuk e ezt egy sajátabb értelmezést, hogyha szabad. Na, a lényeg mégis az, hogy, hogy ez az ember, ez a chance, ez az egész életét egy házban töltötte, ahol ő a kertet gondozta. Vetett, aratott, ültetett, meg locsolt, stb. Meccett is. És emellett semmi mással, senkivel gyakorlatilag nem érintkezett az egész életet a televízióból ismeri. Ő az az ember, aki tényleg a tévé nevelt fel. Ő az az ember, aki ténylegesen a tévéből tud mindent. Tehát van csak bemenet. hogy, csak, csak, hogy e, ő neki ronthatatlan lelke van, vagy romolhatatlan lelke van, mert nincsen meg azaz, azaz kvázi intelektusa, amit a tévé leronthat, vagy amit a tévé megmérgezhet. Hanem úgy folyik át rajta a televízióbólban tapasztalt... E, Hát, hogy is mondjam, kétás kulturális inger, inger tömeg, hogy az ő benne nem tesz kárt, vagy ő, ő, ő, ő rajta nem hagy olyan lenyomatot, amilyet a társadalmon általában. Nincsenek sérülései a teszavaiddal, és csak egy bemenet van az életébe, és senki nem kérdezte meg sohasem, hogy és az ő véleménye, hogy ő ki, ő ki valójában, ő hogyan reagálna ezekre a dolgokra, csak mindegy, tehát ő nincs is. Pontosan, íme a személyiség nélküli ember, de nem Leonardo Zelligi értelemben, tehát nem arról az emberről van, Akinek van valahol valamilyen személyisége, de annyira önbizalom hiányos, és annyira nem hiszi el, hogy őt az, azért a személyiségért lehet, vagy szabad szeretni, hogy lefolytja a személyiségét, és szerepjátékokba menekül, hanem ő az az ember, akinek nem is alakult ki, eleve nincsen személyisége, és mint ilyen, ő az ember, ő a prototípus. Tehát itt lehet azt mondani, hogy exce homo, Ebben a konkrét szituációban lehet azt mondani. Tehát itt íme a krisztusi ember, a prototípusa annak, an, annak amiből ezzi az elkorcsosult személyiség torzóvá váltunk, és íme az, amivé változnunk kell a személyiség fejlődésünk során, vagy inkább a személyiség levetkezésünk során, hogyha, hogyha ilyen fogalom létezik. Márpedig miért ne létezne, hiszen most használtam. Ő, le, ő lehetne a homo kertusz. Kertész úr, mi a véleménye az elnöki beszéd kommentárjáról a Washington Postban? Én azt nem olvasom. De legalábbis belepillantott, uram, bizonyára. Nem pillantottam bele. Kertész úr, a New York Times az ön sajátosan egyéni optimizmusáról ír. Mi erről a véleménye? Nem tudom, az mit jelent. Ne haragudjon, hogy ezzel lovagolok, uram, de nagyon érdekelne, hogy egyáltalán milyen lapokat olvas. Én nem olvasok lapokat, én tévét nézek. Azt akarja mondani, Kertész úr, hogy jobbnak találja a tévé hírszolgálatát az újságokénál? Én szeretek tévét nézni. Köszönöm, Kertész úr. Szívesen. <gül> hát igen. Kevés közilleti embernek van bátorsága újságot nem olvasni, de olyannal, akiet beismeri vallani, még nem találkoz. Még nem láttam senkit, aki így bánt volna a sajtóval, mint maga. Ilyen hűvösen és elfogulatlanul... Köszönöm, Nev. Ja.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 és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy! Terüljél egy fotelban, és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat! Válaszd a végén a rothadást! Pisály utoljára egy szánalmas otthonban, éj pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeit számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd! Válaszd a jövőt! Válaszd az életet! És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy. És ez még mindig a lövésze a Rádió Cafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Sziasztok, írja G. Én is mindig bölcs akartam lenni, és most önmagam és a félvilág bebarangolása után kertészé válok. Köszi a műsort, ezt a hmm. filmet tuti megnézem. Karinti hóemberéhez hasonló írja a kedves hallgató. Zseniális Stanley Kubrick kiállítás van Párizsban július 31-ig. Nem érdekelti titeket? Szívesen segítek megszervezni. Szállás is ö, megoldható írja nekünk Levi. Na, remek. Mi, mi, annyi, annyi, minden, annyi mindenre vagyunk kaphatóak. Főleg a Párizsról van, szó, szóval azt én is imádom. John Sash, Gestubás is feldolgozta ezt a Strauss-tételt, jó adaptáció. Egészen más lesz a műsor, ha a hölgy vendéged van, Robi, lehetne gyakrabban is írja lehel. Na no, hát. Itt a tavasz jöhetne egy felelős, odafigyelő jó kertész, hogy az elszáradt és rohadt dolgokat eltakarítsa, és valami maradandó, maradandó jót elvessen. Hát, nem Hát akkor mitatkozni. legyél te az a kertész. Legyen mindenki saját maga kertésze. És a saját szemében lássa meg a gerendát. Robi, én azt hittem, értem, amit mondani akarsz, de a végére elég zavaros lett ez a milyen vagy és milyen akarsz lenni. Az, azért lehet zavaros, <gül> mert vicceltem. Nem, nem kell mindent készpénznek venni, amit mondok, csak... Ez a, ez a humor az ő tragédiája. Errén, nagy Szóval... <gül> Az az igazság, hogy ez a, ez a Chance nevű figura, ez a, ez a mi hősünk, a Peter Sellers ebben a filmben, ez egy fogyatékos kertészből elnöki főtanácsadóvá válik, és a, gyakorlatilag az ő kertészettel, kertészkedéssel kapcsolatos intelmeit, amit ő nagyon konkrétan értelmez, de mindenki más metaforaként kezel, ezeket aztán az elnök fogja a gazdaságra vonatkoztatni, meg az ország helyzetére vonatkoztatni, stb. stb. És sikert-sikerre halmoz a mi hősünk, mert, mert, mert végre egy olyan embert látnak, és egy olyan embert találnak, aki nem fáradozik azon, hogy megfeleljen. Nem akar megfelelni senkinek. de egyszerűen csak nyugodt, állandó, önazonos. Miért? Mert mert nem indult be a személyiségfejlődés, mivel hogy nem, nem szorong azon, hogy megfelele a környezetének, mert ez az egész megfelelés, meg nem felelés már egy túl, túlságosan is magas intellektuális. Igényű, vagy túlságosan is bonyolult képletnek, neki ahhoz, hogy meg tudja oldani, nem tud ilyen bonyolult feladatokat megoldani, hogy ő a megfelelésért majd őt szeretik, és hogy a szerzetes. Ez egész neki túl bonyolult. Ő szereti nézni a tévét, de szerint szóval a tévében se értelmezi különösebben, amit lát, hanem az mindig érdekes alakzatok vannak, érdekes figurák vannak. Nem jut el addig, hogy ő ezt egy történetként értelmezze, szereti, amikor olyan színesen villognak azok a, azok a, kép, a, a képnek a. a, a Sugarai. Ő a sugarai azok. Ja, ja, De azon nagyon tudja, hogy ezek sugarak, és nem a valóság, mert hogy amikor meg kilép a világba, akkor is megpróbálja a távirányítót használni a, azokra a dolgokra, és úgy, ő, úgy éli meg a világot, amiben kilép, mint a tévé, az autóra, is azt mondja, hogy olyan, mint egy, mint egy tévé, csak sokkal be lehet látni. Tehát, hogy így teljes mértékben az a szint nem különböztet nem, nem, különböz, nem kell neki különbséget tennie a dolgot. Között. Itt van az a pont, ahol azt lehet eh, tapintani a legplasztikusabban, leg, eh, hogy a butha meg a gyermek az mennyire egy lényegű, mennyire, mennyire ugyanarról az entitásról beszélünk. De te már többet gyerek nem lehetsz. Hogy a beérkezett és a még el nem indult, az út elején és az út végén járó az egy és ugyanaz, ebben a mi hősünkben. Aki a film végén vizen jár. <gül> És talán dolgulba. ez, az, egy, ez a az, két... az, az egyetlen. Ezt direkt... visszanéztem, hogy itt most micsoda, de elmagyarázza, hogy ő a vizen jár. Talán ez az egyetlen direkt utalás vagy direkt értel... értelmezési ö... gesztus a rendező részéről. Különben, különben a. Furcsa, különben nem is illik oda. Nem illik a filmhez egyáltalán. Már rég értett különben szerintem, hogy miről van szó, amikor ott jön egy ilyen visszacsatolás, hogy jól értetted. Vagy legalábbis mi? Az egyik, leg, az egyik legelmélyültebb és az egyik legsokat mondóbb vígjáték, amit valaha láthattatok, és az egyik legszórakoztatóbb dráma, amit valaha láthattatok. Ezt, ezt, ez, ezt tudom erre mondani. Hogyha pontozni kellene, akkor én ezt megint tízesre pontoznám, mert ez az a film, ami, hogyha még ilyet nem tapasztaltatok, amikor nézitek a filmet, akkor ugyanezt a jelenlétet élitek meg. Én megint egy kiláncest adok. Beszélgessünk az Egy fiúról című filmről, amely a Nick hornby a méltán népszerű brit regényírónak az egyik könyvéből készült, és pont olyan kiváló, mint az összes filmadaptáció, mindig Hornby regényből készült, például a Foci Láz című filmből készült, a Colin Förtel a főszerepben, vagy például a John Cusack főszereplésével, a High Fidelity, amit magyarra úgy fordítottak, hogy Popcsajok, stb. És ugyanezt lehet elmondani az Egy fiúról című filmről, amelyben a Hugh Grant játsza a főszerepet, ugye vilnek a szerepét. Azt lehet elmondani, hogy a Hugh Grant az ugye most is pontosan ugyanazt játsza, mint amit mindig világ életében játszott, ezt az Urfit, ezt a ezt a játsza, ezt a Hugh Grant et játsza. Tulajdonképpen nem játszik, mert hogy ő Hugh Grant, ő ez, ez a figura, ő mindig ez, és, és sosem más. És végre, az életében, a Hugh Grant karrierje során először, és talán nem utoljára, de mindenképpen eddig egyedülálló módon, végre nem biodisz lett a Hugh Grant egy filmben, hanem végre ő, ő az, akit mozgósít a rendező és az író és a koncepció. Ő az, akivel történik a cselekmény. Ő az, akinek a személyisége a... a a film cselekményének, a film konfliktusainak a keresztűzébe kerül. Ráfordul a kamera. Elmegy a igen. szkóp, és elindulhat végre az ő narrációja, az ő története, az igen. ő személyiségfejlődése. Igen, igen, igen. Végre, végre, végre találtak egy szerepet a híbrendnek, és nem, nem egy, nem egy, egy mellék szerepet, ami, ami szükséges, ez a, oda kell egy figura, hogy visszapattanjon róla a fény, hanem végre egy olanyi karakter. Az, amit a Hugh Grant eljátszhat, és kiválóan hozza tekintettel, hogy ő mindig is ezt játszotta, csak soha ekkor a figyelmet nem kapott egy szerepben a Hugh Grant. Én bírom különben a Hugh grant mert ő az a színész szerintem, aki így az, ami, sose akar több lenni, sose lesz, de tök jól érzi magát benne. És ez a nyugalom, vagy ez a, ez a szerep azonosság nekem marhára bejön. Nyilvánvaló, hogy a figura tisztában van a saját határaival. De milyen ritka ez? És ez valahol tisztelet, Igen. És végre, és be is a dolog, és egy kiváló filmben főszerep szerepet játszik, maradéktalanul. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy mondjam, ez a középszerűség diadala. Azt igen, ez oké. Okay. Igen, igen. Igen, erre, igen, erre lehet mondani, azt mondani, hogy teljesen oké. Okay. Legyen ön is Ki írta a következőt? Senki sem Sziget. John Don, John Milton. John Fitzgerald Kennedy. John Bon Jovi. John Bon Jovi. túl könnyű. És ha szabad megegyeznem, totál sületlenség. Véleményem szerint mindenki sziget. Sőt, most írt meg erre igazán az idő. A szigetek korát éljük. Pár száz éve például még függtél a többi embertől. Senkinek se volt tévéje, cd-je, dvd-je, videója, vagy kávéfőzője. Igazából nem volt semmi menő tudszuk. Most viszont megcsinálhatod a saját parabicsomi szigetedet. Ha van hozzá a lóvéd, de még inkább a arcod. Könnyen lehet napos trópusi sziget. Vonzerő a fiatal svéd turista lányoknak. Szia, itt Krisztina! Nem jelentkeztél. Nagyon jó volt ez éjszaka. Úgyhogy hívját el, jó? Szia! És én szívesen hiszem, hogy talán eféle sziget vagyok. Szívesen hiszem, hogy menő vagyok. Szívesen hiszem hogy Ibiza vagyok. Vannak, akik jól érzik magukat az életben. Kezdtem rájönni, hogy nem tartozom közéjük. Kilógtam a sorból. Nem illettem a régi sulémba, és végképp nem illek az újba. Hallom, hogy vannak, akiket otthon tanítanak a szüleik, de anya nem taníthatna, csak ha megfizetném mert mi csak magunk vagyunk. És ő dolgozni jár, heti 400 fontot keres. Honnyit kerítsek elő ennyi pénzt? Ha olyan lennék, mint az a filmes rác, héli Joel Osment, talán meg tudnám fizetni. De csak ha nem kell hozzá drámázni. Béna vagyok színjátszásból, mert utálok kiállni mások elé. Úgyhogy végeredményben marad a suli. A mi hősünk, Will Freeman, nem dolgozik semmit az egész élete egy lébecolás, tekintettel, hogy a Faterja írt egy karácsonyi slágert, ami minden karácsony, karácsonykor szénné játszanak a rádiók, és ennek a jogdiaiból vidáman megél, ez a Mikulás szuperszánya címűgagyi, és hát egyáltalán nem büszke, de ennek köszönhetően egy, egy nem irigylésre, válni. irigylésre méltó ö, életet élhet, és konkrétan itt, itt megint egy személyiség nélküli emberről beszélünk, egy olyan emberről, aki teljesen üres. Tehát kong az ürességtől. Igazából semmi célja nincs az életének. Úgy él, mint hogyha nem lenne holnap. De, de nem önpusztító módon, hanem olyan, olyan, olyan végtelenül könnyű, habkönnyű az egész élete. A, a, a, azt lehet mondani, hogy semmi tétje nincsen semminek. Az egész életének semminek, amit tesz, semminek, senkihez nem kötődik, senkihez igazán nem viszonyul... Igazából egy isben él. Olyan, mint egy sziget. Igen, pont olyan. <gül> igen, igen. <gül> Most valami jelenet itt mondtál. Igen, igen, igen val valamit a filmből idéztem igen. szerintem. Ö, nekem eszembe jutott éppen ezért a karakter miatt meg, hogy egy ilyen, egy ilyen fiatal férfi, egyedül álló férfinek a történetét meséli el az, a, az amerikai pszicho, mint párhuz, párhuzam. Pontosan ezért a, abban a jólétben és a földi jó dolgok halmozásában eltengetett élet. Hát itt nyilván egy tök más sztori van, és egy más úton megy el, más, más lesz a, a kifejlet, sőt, itt lesz aztán fejlődés is meg. Ez egy kedves film. De, de azért még, mégis érdekes, hogy egyedül, amikor egyedül marad az ember, és szigetként éli meg a, a dolgokat, akkor az egy eléggé tragikus vonal lehet. Kaptunk SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató, mi volt a kertészes film címe? Lemaradtam, mert igazoltattak a rendőrök. A, a, a, Isten hozta Mister című filmről beszél, beszéltünk az előző fél órában. Most pedig az Egy fiúról című filmet próbáljuk ajánlani a figyelmetekbe, ami Markusnak, akit nagyon-nagyon aranyos, nagyon-nagyon kedves és meglehetősen tehetséges kis e, színészgyerek. gyerek, ez a Nikolas Holt játszik, és Will Freemannek, akit a Hugh Grant játszik az ő kettőjük barátságáról szól. Egy gyerek és egy felnőtt barátkoznak, de ez egyáltalán nem olyan nyálas, mint a Collia című filmben, meg egyéb ilyen nagyon az én számomra meglehetősen ízléstelen és szirupos és csöpögős filmekben előfordul, hanem végtelenül azonosulható, nagyon-nagyon valóságos, nagyon-nagyon hiteles és egy nagyon mély dráma húzódik a háttérben. Azt lehet mondani, hogy a Márkusz édesanyja az egy depressziós, egy nagyon-nagyon mélyen, nagyon-nagyon mély lelki csapdában vergődő nő, aki öngyilkossági kísérletet követel, és a szerencsétlen fia, az meg az anyjának a, a lelki érzelmi fogságában él, é, rettentő rosszul érzi magát az életében, a, az otthon minden percben é, az anyjának a nyomásától szenved, a, a, amikor iskolában van, akkor a társai azok csúfolják, dobálják, mindenféle módon kínozzák, látva azt, hogy ez a gyerek ez olyan furcsa, mert hogy az anyja az egy ilyen, egy, egy ilyen nagyon szerencsétlen hülye hippi. Igen, igen, igen. igen, a, igen. És, é, é, aki nem tudja élvezni az életet. És nem csak arról van szó, hanem valahol őreflexió nélküli. Tehát, hogy így nem... Ne, rettenetesen komolyan veszi magát. Tehát egy ilyen... Egy, egy, egy, egy, egy olyan békeharcos, aki nem képes félretenni ezt egy percre sem, és ebbe betegszik bele. Ebből lesz a hogy, háborúja. Igen, igen, és igen. igen, igen, igen, igen. És, és, és a gyereknek nem nagyon vannak életesélyei. Tehát a... a, a a srácról azt lehet, azt lehet tudni, hogy ő nagyon-nagyon ő, ő próbál felszínen maradni, de hát minden percében azon kell aggódnia, hogy mikor találja holtan az anyját és hát így azért, nagy, így azért elég nehéz. És akkor közben itt van az ő szöges ellentéte, tehát ugye Markus az, az, aki minden helyzetben, minden pillanatban, ez a 12 éves kisgyerek rosszul érzi magát, és szorong, és, és kínlódik, és küszködik és itt van ez a Will, ez a, a 40-es aranyi fiú, aki meg minden egyes percét végtelenül élvezi, nem de is annyi, igazán hogy... élvezi, tehát nem, nem, az, nem az van benne, hogy fú, de szeretem ezt csinálni, nem is érdekli annyira, persze csinálja, de nincs rajongás benne, tehát ő nem élvezi annyira az életét, el van, nem zavar semmi, nem... nem... Kereskedelmi mennyiségű nőtt dug meg, tehát azt azért... De igen, de, a, de sportotűz az abból, tehát hogy nem, nem igazán élvezi ki a dolgokat, az egy kapcsolat mélységét, a fejlődést, a valahova... Ez, ez nem, tudok, nem tudok vitatkozni, ez valóban így van. Nem, ő, is, ő is csak annyira élvezi ezt, mintha nagyon sok vizet inna, ahogyan Vörös Sándor fogalmaz. Végül is egyik se figyel senki. Egyiküknek a... senki el. Senki el, mindig kívülálló kívül vannak, az egyik Igen. próbál figyelmet ö, kapni az anyjától valakitől, de mindig egy kívülálló, egy oda nem tartozó, és ebben a helyzetben találkoznak, amikor mindketten kívülállók, ugye, ő, ö, ö, hazudik a vil eljátsza, hogy <gül> apuka hogy becsajozza. <gül> Nagyon vicces. És ö, enne, ennek a csajnak nem a, a Markusnak az anyjával randizik, hanem a, neki a barátnőjével, és oda csapódik hozzá Markus. Tehát nem is egy nem is az anyja Mind a kettő hogy oda nem illő helyzetben talál egymásra és talál figyelmet a másikban. Markus belekapaszkodik vilbe, hogy hogy segíts mencs meg, de valójában vilnek van szükség arra, hogy megmentsék, és valójában Markus menti meg Will-t azáltal, hogy hogy segít vilnek megmenteni őt magát. Mert hogy igazából csak úgy tud vil megmenekülni a saját kilátástalan és üres életéből, hogyha valaki iránt viszonyulni tud. És igazából ez a barátság lesz a zsinór mértéke a későbbi kapcsolatainak. Tehát igazából ez lesz, itt, itt törik meg az elszigeteltség fala, vagy ez lesz a sziget első kikötője, ahova, ahova Markus behajózik és megteremti a kapcsolatot via számára a világgal de hogyha azt gondoljátok, hogy ez az egész ez ilyen, ilyen didaktikusan, vagy nyálasan, vagy ilyen, ilyen, ilyen életidegen módon van közvetítve, akkor nem is tévedhetnétek nagyobbat. Tehát, hogy ez végtelen sok humorral, elképesztő nagyfokú realitásérzékkel van megalkotva. Tehát a a, a Nikon nagyon sok jó tulajdonság, vagy jó jelzővel lehet illetni, de az egyik legfontosabb az az, hogy mindig a nagyon konkrét brit valóságból építkeznek. Tehát, hogy Nikon nagyon jól ismeri azokat a világokat, amikről ír, és nem hajlandó írni olyasmiről, amit nem ismer. Tehát az ő, feje, ő által a kifejezetten ismert élethelyzetekről van itt mindig szó, és ilyenkor lehet látni, hogy mennyire is ócska a, a világ do, ö, filmforgatókönyv gyártása, hogy remek regényekből milyen remek filmeket lehet készíteni, és mennyi ócska film készül, mert hogy a forgatókönyv az, az, az nem ír annyit, mint egy, mint egy ilyen kiváló tehetségű ö, írónak a, a, a, a könyve, mint, a, mint amilyen a Nick Hornby. És ö, sokáig a Nick Hornby írta a forgatókönyveket a saját regényeiből, itt már nem, itt már nem ő írta a forgatókönyvet, a film semmivel se lett ö, gyengébb, mint hogyha ő írta volna, tehát ez nem látszik meg. A film szerintem nem egy fiúról szól, hanem Virről, a könyv a fiúra koncentrál, írja nekünk B. Hát a, a Will is egy fiú. <laughs> Pontosan erről van szó. Ez a film arról szól, hogy a a, a felnövekvés folyamat az érettség az semmiféle kapcsolatot nem tart a korral, az életkorral. Nincs köze hozzá. Igazából a, a felnőtté válás az nem lehetetlen csak, csak akkor, hogyha egyedül vagy. De, hogy, de hogyha képes vagy arra, hogy reflektálni tudjál és reflektálódni tudjál valakire, akkor hát itt két árváról van szó tulajdonképpen. Egyiknek sincsenek szülei. Mert az egyiknek az anyja az inkább egy roncs, és inkább olyan, mintha ő lenne. Ő segíteni, mintha mint Markus segíteni az anyját, nem, nem pedig fordítva, hogy ő, ő, ő, ő gondozná az anyját. A másik az pedig tudatosan választott le magáról minden kötődést és minden lehetőségét az emberi kapcsolatoknak. Vél, azért hívtunk meg ma ide, mert meg akarunk kérni, hogy legyél Imogen keresztapja. Komolyan? Komolyan. Uh -huh. Nos, igazán meg vagyok hatva. De, de biztos vicceltek. Elképzelni sem tudnék rosszabb keresztapát Imogennek. Hiszen ismertek, a keresztelőn a fejére ejteném. Elviccelném a szűnapjait a 18-ig. Akkor viszont leítatnám. És lássuk be, megpróbálnám megdugni. Uh. Komolyan nagyon rossz választás lennék. Tudjuk, csak azt hittem, hogy vannak rejtett mélységeid. Ó, oh, nem, nem, nem, nem, nem, ebben mindig is tévedtél. Tényleg se vagyok. No, ha nem fogadtam el Christine és John szavarba egy tűnk keresztapás ajánlatát, azt azért hagytam, hogy összehozzanak Angie-vel. Christine, bájos kolléga néve. De rájuk jellemzően egy apróságot nem említettek. Van valami, amit nem tudsz rólam. Igen? Valami... izgalmas? <gül> azt hiszem, igen. Van egy három éves fiam. Szerettem volna felborítani az asztalt és elrohanni. Brilliáns. Nagyszerű. Tényleg. Tudod, imádok kölykökkel lenni, gyerekeskedni. Csalódtam volna, hogyha nincsen gyereked. Miért mondod ezt? Tudja, Isten. Mert behizelk ő, és nyerő tünt. tűnt. Mert úgy szeretem őket, annyira édesek. Mi az Isten süketelsz itt, te idióta? Nem veheti be ezt a hantát. De bevette a hantámat. És pár hétre én lettem Will, a jó fiú. A kölykerögvest megkedvelt, főleg mert velem lógott az állat a bokájánál fogva. Bár minden emberi viszony ilyen könnyű volna. a briliás vagy. És rájöttem, hogy a facér anyáknál, de főleg azoknál, akiket a gyerekük apja csúnyán kihasznált és hagyott. a múlttal összevetve te leszel... hát igen. Te egy csodálatos ember vagy. Ó, oh, de hogy is. De nehéz mindig csodálatosnak lenni. És kezdtem azon tűnődni, hogy vajon tényleg Angie kellene nekem. Egyszer például azért késett az új IMAX filmről, mert nem jött a babysitter. Úgy, sajnálom, mi? Semmi baj, semmi baj. Ez dühített. Jó vagy? Igen. Voltak ennél komolyabb gondok is. Ő nem lakhatott nálam. Nála viszont nem volt se DVD, semmi hol Én mindig valami gagyi TV kötöttünk ki leukémiás kékökről. Tartok tőle, hogy nincs mit tenni. Este nem. Ne. Kérem, ne. Kérem. Lépnem kellett volna, de én voltam Villa jó fiú, és nem akartam visszatérni a megszokott Villa a megbízhatatlan, érzéketlen személy. Hogyan? Te szakítasz velem? Ha-ha, te ha, szemétláda, egoista! Nem hiszem el, hogy ennyi időt pazaroltam rád! Te mi haszna. felszínes loser!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 Most hallhatom műsoromban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hirtelen ráeszméltem, hogy két ember nem elég. Erősítés kell, mert ha a kettőből az egyik megzuhan, akkor magad maradsz. A kettő nem elég nagy szám. Legalább három kell. Három mi? Semmi, de támadt egy jó ötletem. A Sziget életmód lényege, hogy magad szervezd a tevékenységeidet. A napot időegységekben kell felfogni, ahol egy egység nem több 30 percnél. Az egész órák elriaszthatnak és a legtöbb tevékenység félórás. Fürdés, egy egység. Visszaszámlálás, egy egység. Kutakodás a hálón, két egység. Testmozgás, három egység. Gondosan összekócoltatni a hajamat, négy egység. Bámulatos, ahogy megtelik a nap. Őszintén szólva gyakran tűnődöm vajon lenne egyáltalán időm dolgozni? Másoknak hogy van? É, igen, itt Will. Itt Markus. Tessék? Itt Markus. Markus? A, -a Markus. Szia. Honnan tudod a számomat? suzy Gondoltam, vasárnap el akarsz vinni valahová. És mivel gondoltad, Marcus? Suzy szerint jól kijövünk. Valóban? Igen. Azt mondtad, majd látlak. Mit? Majd látlak, amikor hazavittél minket. Akkor mondtad ezt. Hát, jó van. És most eljött a majd, mi? Az a helyzet, hogy az életem most kiséz illált, úgyhogy... Miért? Semmit sem csinálsz. Hát igen... De tudod, itt van Ned, meg más egyéb dolgok. igazság szerint már indulnom is kéne az óvodába. Mi ez a zaj? Csak egy fűnyíró. Szóval tudod, ö, időileg nem... Ö, igazán... De tudod mit? Tartsd egy kicsit a vonalat. Egy pillanat, köszönöm. Azt gondoltam, miért is ne? Miért ne vigyem el a nyomorult kis kampót kajálni? Lehetnék Vilbácsi. A menő Vilbácsi a kölykök királya. Jól van, Markus? Megyek, ha anyám is jöhet. Nincs pénze, úgyhogy vagy olcsó, helyre megyünk, vagy meghívsz minket. Figyelj csak, nehogy köntör falaz nekem. Miért tenném? Csórok vagyunk, te meg gazdag. Hozhatod a kisfiadat is, nem bánok? Igazán nagylelkű. Jó, gyere értünk fél körül. Emlékszel, hol lakunk? Kettes lakás, Craysfield út 31, Islington, London, N1-2 SF. Anglia Föld, Világegyetem. Igen. Markus. És a menő bácsi, a kölykök királya, a film végén belemegy egy annyira én, én idegen szituációba, és ez a filmnek a katarzisa, és igazi katarzisa van a filmnek, egy olyan, egy olyan sötét katarzisa van a filmnek, amilyen, ami nagyon emberi léptékű, nagyon a, tehát ehhez nagyon a Nick Hornby, hogy a mi világunknak a kicsi katarzisait tudja megtölteni nagyon sok érzelemmel, nagyon sok szeretettel, meg nagyon sok sok ö, emberi ö, a gesztussal. Ez, ebben, ebben nagyon erős. És, és, ö, és az, hogy ez az ember, aki az egész életét a, a konfliktus kerülésre építette, az egész életét a megfelelni nem vágyásra építette, a minden egyes akadályhoz úgy viszonyult, hogy miért kéne átugranom, ha ki is lehet kerülni. Az megteszi azt, hogy ez igaz jön feláldozás, ami a filmnek Ön a vég, a a vagy én feláldozás. Igen. Egó áldozat, a égő áldozat, a, amit, amit ő bemutat. És, az, és szó szerint égő, mert hogy olyan égő, hogy az valami borzasztó, hogy te magad feszengsz a, a, a szívben, amikor Jó. nézed. És, és, és az a nagyszerű benne, hogy, hogy kicsi embereknek a sorsa, kicsit éttel kicsiben, kicsi katarzisokkal, kicsi uh, hmm. tanulságokkal, de, de magunkra ismerünk benne, és annyira, annyira uh, tudunk azonosulni, amennyire a nagy héroszoknak a, a sorsában soha. Ez, ez a nagyszerű a Nick ez, ez az, ami, ami kevesen tartják annyira a jelenkor ütőerén a kezüket, mind stílusban, mind a problémák érvényének a meglátásában, ahogyan azt a Nick Hornby teszi és hát minden regényét érdemes elolvasni, és az abból készülő filmeket pedig megtekinteni, mert ezek sorban jól sikerülnek. Igen, hogyha nézed a, a filmet, akkor azt veszed észre, hogy a saját életednek a főszereplője vagy, és úgy kedved lesz azokat a dolgokat átélni a te életedben is, amikben döntést kell hozni, és felelősségteljesnek kell lenni, és ki kell nyújni, és proaktívan tenni kell valamit, és akkor így tök kedvet kapsz ahhoz, hogy mondjuk van valami dilemmát, hogy na most akkor itt mit hogy oldjam meg a szüleimmel például ezt a helyzetet, és elkezded úgy fölfogni, mint egy ilyen kalandot, azt, hogy na, akkor most oldjuk meg, menjünk bele olyan dolgokba, amiben, amiben nem biztos, hogy jó vagyok, sőt, talán gyenge vagyok, és ezért okoz állandóan problémát, de akkor fogjuk fel ezt úgy, hogy ez egy nagy kaland, vajon mi, mi lesz belőlem, hogy jövök ki belőle, és igazából, ha már mersz és belemersz menni, akkor végül is már le is győzted magad, és a következménye meg csak jó lehet. jobban egyet tudnék érteni. Tehát egész nyugodtan, és igenis, Érdemes és kell belemenni én idegen helyzetekbe. Mert, mert nem csak a motorcsónak tudja húzni a előtt, hanem a, néha a vízisjelő is el tudja húzni a motorcsónakot. Éppen arról van szó, nem arról, nem, nem, nem feltétlenül az az útja, hogy neked meg kell változni, és akkor majd képes leszel egy olyan helyzetben funkcionálni, amely helyzetben jelenleg nem tudsz, hanem bele kell kényszerítened magad, magadat egy ilyen helyzetbe, és nem fog rád szakadni a ház, és nem fog leszakadni a szék, az, az ég, és nem fog, nem fog megállni a szíved, meg nem fognak koszorú leszakadni a, a szívedről, és nem lesz agyvérzésed, és egyáltalán nem lesz semmi súlyos következmény, hanem meghalsz egy bizonyos szinten, és megszületsz egy magasabb szinten. Így van, tehát nem kell még csak következetesnek sem lenni, és szigorúnak lenni magadhoz, hanem bele kell menni a szituációba, ami lehet, hogy megváltoztat, és légy nagyvonalú. A megváltásnak nagyon sok útja lehet, és nagyon-nagyon-nagyon személyes mindenkinek a saját képessége, vagy a saját lehetősége, hogy ezt megtalálja. Többek között erről tanúskodik az Underground című film is, ami Emir a filmje, és amelyről beszélni fogunk a következő fél órában, közvetlenül azután, hogy leosztályoztuk az Egy fiúról című filmet, aminek én egy 8-as adok a 10-es simán. Hát, hetes. Az Underground című film az a kusturicának a a legelismertebb filmje, anélkül, hogy a legismertebb filmje lenne. Ez a film, ez Kambon megkapta az Aranypálmát 1995-ben. Azért elég jó a mai felhozata. Hát igen. Csupa, csupa Kándi nagy díjas film, jó formán. És, és a, és a sturica. akinek eddig egyetlen filmjéről nem beszélgettünk a Hétmesterlövésze című műsor szériában de talán ideje lenne egyszer majd egy kusturica adást is készíteni, mert hogy ennél az embernél többet rendezőként, filmmesként, filmkészítőként nem nagyon lehet felmutatni. Azt lehet mondani, hogy a stílust nem lehet utánozni. Tehát ha valaki valamilyen, annál nincsen több, és a kusturica az pontosan ilyen. Tehát a kusturica az utánozhatatlan, a kusturica az egy fogalom. A kusturica filmek azok... ...hoz semmi nem hasonlítható, mert önmagukban egy világ. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb, ami egy, ami egy filmrendezőről vagy től kitelik. Ennél, ennél nincsen, enél nincsen több. És, és talán az underground az a legdrámaibb filmi a Kusturicának, mondom ezt anélkül, hogy azt merészelném mondani, hogy ez nem egy vígjáték, hiszen épp úgy vígjáték, mint a többi, de ennél drámaibb vigyátéka, ennél súlyosabb, sötétem vígjáték alig ha van hát, a Azért nekem a cigányok ideje el, az, az engem jobban megfogott. Itt, itt egy nagyon-nagyon súlyos árulás története zajlik. Márkó, aki a a második világháborúban egy, egy partizán csapatnak az egyik tagja bezsuppolja az ő elvtársait egy pincébe, egy kiterjedt nagy pincébe, és ott fegyvereket gyártat velük, hogy annak segítségével majd titó elvtárs oldalán ő felszabadítsa a hazájukat, Jugoszláviát. Csak hogy a háborúnak régen vége, és a háborút már régen megnyerték, és már nincsenek sehol se semmi, sehol se nincsenek a fasiszták, és ezek a szerencsétlen partizánok még mindig ott kuksolnak a föld alatt, és még mindig gyártják ezeket a fegyvereket húsz éven keresztül, tömegével, még egy tankot is összeraknak. Szóval ezeket a fegyvereket Márkó a fekete piacon értékesíti, és gazdag vállalkozó lesz belőle. Mindeközben a jugoszláv kommunista pártnak, meg az egyik titkára és egy hatalmas nagy káder. Tehát megfutja a maga vállalkozói karrierjét és megfutja a maga pártkarrierjét. Nem is tudnék igazán magyar példát hozni, Gyurcsány Ferenc talán, nem tudom. tehát Vannak azért példák, nyilván láttunk is már, már hallottunk is már mi is ilyesmiről. És miközben ezek a szerencsétlen emberek odalent a, a, a föld alatt naphosszat dolgoznak és gyártják ezeket a fegyvereket. Ezekkel a fegyverekkel nem a fasiztákat e, e, űzik ki az országból, hanem ezekből a fegyverekből Marco különböző egyéb országokban polgárháborúkat e, e, lát el és, e, és meggazdagszik. Miközben pedig filmet forgat e, a saját emlékirataiból. <gül> az is nagyon vicces. Olyan hősökről, a, aki például többek között ő volt korábban, vagy amilyen az, az ő az ő elvtársat cserni. Na hát egy teljes mértékben reflektált valóban ilyen ez a film, tehát hogy miközben és miközben és miközben, és hát nekem ez egy ilyen ilyen nagyon sokrétű, sokat mondani akaró, nagyon hosszan. Ugyan hangulata van, de én, én, én az emberi szállat próbáltam itt kibogozni, ugyanis itt van egy szerelmi háromszög is ebben a, a filmben. Mi ebben a tragédia és mi ebben a, a komédia? Kedves művészelvtársak! Jó munkát kívánok! Ezek az emberek... ...nagy emberek, akik már nincsenek közöttünk. Emlékük példa a jövő ifjúsága előtt. Éljenek a művészelvtársak! Éljenek! Bravo! Éljenek! Márko F. Társ! Köszönöm! Márko F. Hadd, hát be önnek az ön emlékiratai hőseit! Ez hey, a Oh, Én? Márko? Igen? Én vagyok. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Hogy hasonlít? Hol találta? A sikertitka, a jó szelepusztás. Hihetetlen. Ja, egy iskolapadot koptattunk, csak a könyvet puskára cseréltük, így? Dorrany puska pusika, hadhalja az anyám, senkinek se si adom a drága hazám. Mocskos állat ez a Márkó, aki, hát igazából Márkó és Czerni története, akik egy nőt szeretnek és egy Jugoszláviában hisznek, és egyként gyűlölik a fasisztákat és akarják őket kiűzni a, a, a hazájukból, de aztán Márkó elárulja Czernit és, és az, egész, az, egész, az egész partizán csapatot. Tulajdonképpen ez a film semmi más, mint egy, egy, egy gyönyörű szép metafora arra, hogy mit csináltak a komcsik ezekkel a bizonyos társadalmakkal. A Kusturica nyilván Jugoszláviára vonatkoztatva, de hát elmondhatjuk, hogy az összes kelet-európai társadalommal. Bezárták őket szöges drótok mögé, meg berlini fal mögé, meg ahogy tudták, dolgoztatták őket, míg abból a pénzből vadászgattak, meg zsírosodtak, meg, meg, meg vállalkoztak, meg privatizáltak, stb. Azt hazudták nekik, hogy még mindig tart a háború a fasizták ellen, pedig már sehol nem voltak fasizták, és, és, és közben, miközben tömték a zsebüket, közben folyamatosan arról áradoztak, és arról szőtték a szólamokat, hogy, hogy a dolgozó nép, a hős, csak a dolgozó nép, hogyha akkor a hős, akkor talán nem kéne bezárni egy pincébe esetleg. És. és, és, és játékfilmeket forgattak a hős népről, amelyben eljátszották azokat a történeteket, amelyek, amely, és, és, és szabadnak ábrázolták mind azokat a hősöket, akiket mindeközben egy pincébe bezárva dolgoztattak, és miközben tömték a, a, a saját zsebüket e, pénzzel, miközben illegális ügyletekbe e, zsebből zsebbe folyt a pénz és a fegyver és stb. a többi, tehát miközben háborúkat finanszíroztak, stb. stb. Meg felosztották Lengyelországot, meg, meg, meg balti államokat, stb. stb. Tehát, hogy ismerjük ezt a történetet, ismerjük a történelmet, és Emir Kusturica is pontosan ismeri a történelmet. Ennél brilliánsabb e, metaforát az, az elmúlt rendszernek a korruptságára, a romlottságára és a hazugságára talán még sosem láttunk. És valószínűleg 1995-ben Kamban ezt ugyanígy gondolták. Ez a film ez, ez, ez egy nagy-nagy-nagy duhajkodás közepette előadott, előadott gyalázat, ami, ami, a, ami az elmúlt fél évtizedet illeti és jellemzi. Szerintem a cigányok ideje a legjobb kusturica alkotás, a színészei pedig bármelyik hollywoodi sztárt megeszik reggelire, írja nekünk pó Egyetértek, nekem is a kedvencem. Megértük hát ezt a napot is. Fiam, vedd apa egy aranygyűrűt, adod a jelenának. Emberek, remélem nincs a szerény vendéglátás miatt. Végül is háború van, nem? De amit adunk, tiszta szívvel adjuk. Mert ha nem lenne háború, e -ha, ha jobb idők járnának, ha élne édes édesanyja. Isten nyugosztalja! Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Elvtársak és elvtársnők, jó alkalom ez arra is, hogy mindannyian köszönetet mondjuk Márko elvtársak mindazért, amit értünk tett. Köszönjük meg neki, hogy éveken át vigyázott ránk, etetett, óvott, gyógyított. Azt mondom, köszönjük Márko eftárs. Köszönjük Márko elftársak. Leül. A múlt hónapban 200 darab könnyű fegyvert gyártottunk. Hé, hey, kevés ez? Nem kevés! Nem kevés! Bravo, ávtársok! Köszönjük, Márkó! De a mi legnagyobb sikerünk a tankunk. Mi csináltuk a saját kezünkkel? Boldog vagyok és büszke, hogy hamarosan eljön majd az a nap, hogy a tankkal felszabadítjuk végre a hazánkat. Tank elő! A tanú azért ütősebb, elfogulatlanul is írja a kedves hallgató, és megint csak nem tudunk vitatkozni. Ja, Semmi kétség, hogy a tanul az igen. Igen, az, a, az Simona, sőt, az, a, az, jó, az egész biztos, hogy a, a kusturica ennél jobb filmeket is csinált, mint az underground, azt gondolom. De ennél fontosabbakat nem nagyon a kusturica, amihez, ami, amiben nagyon erős, az, a, az egy komplett világ megteremtése. Tehát a balkán exportja. Tehát, hogy ő az, aki a balkáni érzést olyan sértetlenül exportálta. Tehát, hogy nagyon nehéz úgy bepalackozni valamit, és úgy lezárni egy palackot, hogy az aromának egyetlen egy komponense se távozzon, és ne bomoljon el. És a kusturica erre képes. Tehát, hogy egy olyan, a, ami rengeteg elemből áll össze. Tehát a kamera kezelésnek, a a, a szereplők megválogatásának, uh -huh. a, szereplők, a szereplők utasításának, uh -huh. a zenék kiválasztásának. Minden eleme annyira helyén van, és annyira egybe van, amiből összeáll egy franchise. De olyan uh -huh. szintű franchise, uh -huh. és olyan, olyan pontosan, és olyan minden elemében kidolgozott franchise, amilyen a McDonald's, hogy egy példát mondjak. Tehát itt a Kusturica az egy olyan franchise-t teremtett, amely, amely Legendává nemesítette a Balkánt. Tehát a, a Balkán az új nyugat lett a Kusturica filmeknek a nyomán, hogyha ez érthető. Igen, igen, de kicsit sorozatgyártás lett aztán ebből. Nem megújulás, nagyon nem, nem lehet felfedezni. De ha szerint... kiveszel egyet, akkor úgy tudhatod, hogy mi lesz. De, és... én meg, de én meg nem érzékelem a színvonalnak a romlását. Szerintem az élet csoda, az a legjobb filmia az Emir Kusturicának. Szerintem jobb, mint, tehát szerintem az a legjobb filmja a Kusturicának. Ez a legutolsó filmja, amit én láttam, ez az ígéret, szép szó, ez már egy kicsit olyan nyálas volt. Aha. De még ez is a hal, a hallatlanul szórakoztató volt, és imádtam. De a, az Élete csoda, az valami zseniális film. Tehát én, én nem érzékelem ezt, hogy zuhanna a színvonal, az biztos, hogy, hogy még az a Kusturica mindmáig tud nagyon fontos, nagyon érvényes filmeket csinálni, ami meg hát a csuklójában van is, amit akármikor, az pedig a szórakoztatásnak ez a legmagasabb foka. És ez a, a Balkánban végül is ez a lényeg. És a hitelesség. Hát az, hogy a Kusturica mondta magáról azt, hogy ő az utolsó jugoszláv. Kusturica azt hiszem, hogy félig szerb, félig bosnyák, tehát igazából muzulmán az egyik szülője, ő igazán jugoszlávnak, mondtadó túl az, hogy ma már inkább franciának tekinthetjük őt, mint bármennyire délszlávnak. Tehát hogy, ő azért azt gondolom, hogy, hogy egy, egy nagyon ilyen kozmopolita figura, de, de ahogy amilyen módon és amilyen minőségben őrzi saját magában ezt a balkániságot, és amilyen módon ő ezt, ő ezt meg tudja jelenteni és meg tudja valósítani, az, az valóban egyedülálló és az egy filmtörténeti kuriózum. Inkább, inkább ne így áll olyan, mert marasájukat beszélsz. Félsz? Ezredes kép. Mi? Megüllek te? Nem tudsz? Én már 20 éve halott vagyok. De próbáld meg! Hát a tábornok leszel. Na, Szóval gazember ember vagyok. Rosszabb. Rosszabb. Tudod te? Miért vagyok az ember, ha? Miért? Mi? Miért, miért, azért, mert szeretlek. Szeretlek. Mi bajuk van itt? Mi bajuk? És engem azért hangadtál bele Mert szeretsz. Igen, mert szeretlek. Van nekem valami? Gyerekeim? Barátaim? Semmi sincs. Semmi. Csak te. Csak te? Ha akarsz. Földes Hobó László énekli azt, hogy a nők miatt lettem ilyeng az ember. Hát, ez a, azt gondolom, hogy ez a, ez a hivatkozás, ez mindig kéznél van. Meg, hát ez az, amivel az ember a legnitkábban tud elszámolni, hogy mi mindent tesz meg nők miatt. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy, egy hazugság, egy nagy élethazugság a márkor részéről ki hát ő maga sem nagyon tud elszámolni azzal, amit tett. Egyébként a dráma és az alkohol az nagyon-nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, nagyon sok filmben. Hát a modern amerikai dráma az jóformán erről szól, tehát ott a, a nem félünk a farkastól, mm -hmm. a macska a forró bádok tetőn és még mennyi, de mennyi Filma az, az a, a, a, a igen, igen, igen, de akár a Nagy Getzbében is ez zajlik. Igen, hát igen. Az a, az a, modern, a modern amerikai irodalom az gyakorlatilag alkoholpszichoanalízis a, a működésben, igen, igen. és itt is valami nagyon-nagyon hasonló zajlik, tehát itt is valami nagyon-nagyon hasonlót figyelhetünk meg, amikor a gátlásokat, ugye az alkohol az nagyon hatékonyan rombolja le és építi le meg bontja, és akkor amögül a, a lefolytások azok akadálytalanul törnek föl. Ugye, a, érdekes, hogy az alkohol az egy depresszáns a drogoknak a, a sorában, és mégis ugye felszabadít. Tehát ez azért van, mert, mert a, a gátlásokat oldja, tehát a gátlásokat bontja le, tehát ugyanúgy ledet depresszál, és mivel a gátlások az, az első, aminek neki megy azok a gátlások, ezért aztán az az érzésed, az az élményed, hogy felszabadító hatással van, van rád, holott nem, az az energia az mind ott volt benned addig is, csak nem tudott a gátlásaitól feltörni. Amikor azt érzed, hogy megittál két pohárral, és energetizáltabb, vagyis úgy érzed, hogy így kirobbansz, az az összes energia ott volt benned, az alkohol semmi ilyesmit nem rak hozzád. Hát itt is valami ilyesmi zajlik ebben a filmben, ami szerintem egy 7-es a 10-es skálán, hogyha elfogulatlan próbálok lenni, mert nekem is muszáj. Kusturicának számos jobb filmje van, de hogyha egyet kéne mondanom, mondom, akkor az élete csoda lenne az, amit a legjobb szívvel ajánlok. Én pedig a cigányok idejét ajánlanám, és ezért erre most csak egy ötöst adok. Nos, ez volt a hétmesterlővészem számára. Csonka Bert a nőm nevében is, nagyon köszönöm a figyelmeteket, én Puzsé Robert voltam, Babel Sound című világzenei magazin fog következni, ahhoz is kívánok nektek jó szórakozás meg, jó sok 98.6-os frekvenciát a következő egy hétre, mi meg itt leszünk a jövő héten újra hat nap múlva, vagyis jövő hét szombaton ahogyan azt szoktuk. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, az. Mr. Grabowski Ez itt a végállomás De mondhatnák azt is, hogy ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.